Sartzea eginda eta biskak gauzak ahkikiago ikusten dira Euskararen erakaskuntzaren inguruan jadanik joan den ikastuktean. plazaratu zituen Euskara Geroanek gurekin elkarteko bikide. Odaibidak eta Laida Etxemendi egunan. Egunan. Egunan. Laida Etxemendi zurekin hasteko ajangura, alahma tiratu zinduten joan den uktean. Baina, alahma tiratzea baino gehiago, gauza konjetuak dira. Ja. Yes, uh... A, azaldu ginituen punduak haukten uh, ikusten ditugu terren oan, haudean da, aurtengo go elebidun txailan uh, abestu dituzte baina idatzirik ez da hondoko urte entzat beraz, elebiduna ahuntza lan zanda ere, testu ofizialitan ez dutelako horain ahteko sistema idatziz eman hori momentuko ezakigu. Ezta behmerik? Ezta uh, behmerik idatzirik asteko eta uh, autuzkoaren zat, tapenetik aipatu ginuen latinoaren estatus bera behar zuela, janahi beita opzio, uh, beste uh, opzioekin uh, kumugagiat hau ez da bermatu eta ondorioz, uh, orain badira genoan ondorio uh, ajunt. Uh, Letzgarriak. Mm -hmm. mm -hmm. Aut Autuzkoa ipatzen dugularik, beraz da, eh, ez saile lebituna, baina hartzen eh, den eh, opzione bat, hafe, autuzko hori, opzione ala. Hortan eh, argiki aldaketak badira, ondoriak badira, zeretan? Um, beraz, hor, nabagli zehuan adibidez, uh, badakigu kopurua hainitz tipitu dela, eski uh, argi garriadela, zenta justuki, uh, ogoita amasaitik amairura jautsida kopurua, laire, eta guretzat opzioa mm. da, da, si, aski importantea da, zenta ikasle horiek ez dute Euskara ezagutzen, eta justuki da Euskal munduan sartze bat, eta horiek ez palin baduta hartzen, azken finan, ez dute ere Euskararekin loturarik ez da deuz. Mm -hmm. e, Zendako e, hori bada, konkurrentzia haipatu da, e, ez duela pundurik emaiten ere basoaren zat? zer da, ezpalin bada Uh, ez palinbada olako nola gana pastanarik edo zerbait buruan jendek ez dute edo gaztek ez dute hartzen, Euskara?z Ez, ez, bat <laughs> bat ba, ba dituzte ala ere gehiago, besteak ez dute ir, ez dituzte iruoren horiek mm -hmm. uh, aiek bat dituzte hiru urtez eta espero dute azken finan, uh, bat xoko zerbait ukaitea, azken ukaitea, e, edo Ez agupen bat, ala ere egin dutelan bat, irugurta ez da, egin formarekin ez dute deus. Ba, egin arazi, matematikak edo biologia pundurik abe batxoan, eta ino gizta eto dutiko. Ez du pundurik emaiten, konkretuko edo lehen baino gutiago? Ez du pundurik emaiten, da batxoaren eguneko zerokakots bosta. Ados, ados, bai, aski, bai, eh, argi garria, bai. Eta konkurrentziaren eh, afera hori, zer ekin konkurrentzian da konkretuki terrenoan? Euskara hartzeko da zer dute ikasileak? ikusi behar da zer den autuzkoa. Autuzkoa da, edo, eh, familia bat etorzen da erikon erat edo hastapenetik, badak Euskara nahi duela transmititua uher, eta beraz eh, maiten du, edo, edo mm. imertxuan, eh, edo sistema publikoan da ere Edo berantago etorzen da familia, eta nahi, etxe maiten du interes dela Euskara... Re, re, ikasteta, eta beraz posibilitate bakarra da autuzkoa. Hama ikastoratik hasi haxi, elebiduna gero zinda. Beraz mm. autuzkoa horretako da biziki importanta eta liceoetan ere, norbaitek nahi badu euskararekin hajeman bat, hau da. Eta hau da desagertzena harriskoa uh, dela. Gero batek hemen nahi badu uh, euskara ikaxi, behar du hautatu edo euskara edo kirula. Eta ez da bat ere terrenoaren errealitatea edo euskara edo antzerki. Ha ah, bon, mm -hmm. behagian, hau uh, tu, hau gixan, haia egin antzerkia euskaraz, edo kirula euskaraz, edo ez dakit. Baina, ez induzu komparatu irugoren mai batetanak klaseak ikasten eta gero aktibitatatea uh, artistiko bat edo ez ez dira hain berean emanak dira baina ezin ez dira konparatu. Mm. Latinaren estatua aiipatu duzu Zer da latinoak desdina duna. Frantziak nahi izan dituel la, latinoa bizzaako hizkuntza hauek hizkuntza zaharak deitzen dituztenak ber mm. eta ikaslek hauek ardzaten latinoaristatuz berezi bate emandu, igan du uh, auto hau bateragagia zela beste auto batekin. Eta hor ez gain, errandu tere, basoan, pixka bat baluri balurri zapenkipi bat emaiten zuela. Mm. Mm. Eta coefbi na m, latina. Aldiz euskara, kastuko efori. Mm. Oh, hor, bada ospearean konkurrentzia bat, behar mm. bada eh, galdudena ez dakitora egen eh, behar den. Eh, Aipatuze behme falta, postu fletxatuak egin behituzue, komunikatu bat, eh, prentsa egiri bat, postu fletxatuen behar aipatzen duzue, zer ha nahi du postu fletxatu bat? Eras, No, postu Hi. flecha batek uh... Um, uh, bomberaz ejan dezagun uh, saie bile bidunean nahigin nukeela uh, uh, ren parikotasuna, Baan uh, erakasleak uh, ez di edo badira baina ez di etor Eta justuki uh, postu fletxatuekin da e janen dugu bepostu jotan nahi dugu uh, matematikako erakasle bat ados bainan euskalduna. Eta hori ginez ikasleak ugaiten hal justuki matematika kurtsua euskaraz. Baina ez da ez da egiten eta egin naitelarik egiten da ez era posible beti badirat jabak postuboak fletxatzeko eta beraz guk hori eh, eh, bezugu on, begionez ikusten eta justuki parekotasuna lortzeko behar dira eh, postuak Euskaraz eman eta erakasleak badakigu errakaslaak badirela prest postu horiek eh, ukaiteko eta prest dira kurtsuak Euskaraz zart egiteko mm. Eta horrek lotzen gaitu ere Euskararen formakuntzari horren eh, sailean hainitz eh, problema eh, azpimakatzen nituzea baina formakuntzan ere badazia ez duana? Mirazbait, euskarmakuntza na erjaiten eh, ni gute, fuskuntzak euskaraz ukaiten aldiz tugula, baina eh, berazkalde egiten ditugularik, eh, ni kezu galdetuk baina lankide batzuk galde egiten dituztelarik, be ez estatua zaie eta hori na eginuk ez jakin sendako, nah hizkuntza mailagatik edo beste gatik eta eh, erantzuten dute, justuki erakasle berhi hauek joan beh direla Parisera edo Frantziara, justuki eh, erakasle izateko, eta gero behitzetok mm. direla euskal egira, baina nahi dutelarik behitzetokia euskal egira, badituzte zailtasunak, punuen gatik eta olako arazo batzuengatik gatik. Mm. Boa, zerren atu ditugu ahinitz uh, gauza estituatziinak uh, sushan. Zerg da, zer da atera bidea, orai, zer behar liteik? Be duela goi urte elebidun saaila plantan eman zelarik zerbait negoziatu zen, Guk ikusten dugu orain hau agizku lagian dela eme egealki. Dula goita bostukte errantzen pareko ez da lortu Eta orain bojoka hau behar da ere man. Eta gu... Egenoko jendeagiragu, hor e, gira gauzak erraiteko eta horretarazteko, baina politikoek dute eskua, politikoek dute negoziatzenal eskunde nazionalearekin. Eta nik entzunditugu, entzunditugu, joan den urtean mobilizatu gira, eta entzun ditugu hemen uh, egielkarrioko burua, denak hau uh, bat ez Euskararen alde, txalotu dute, itzakmen bat ere izenpetu dute, behor kolokioa izan da aste buruntan, ebe etxek agaietzen hor, aga beraz bada arazo nahi bat Hoiek dira gauhegun um, Uh, etsak be... Leuko lekuan BGMme be, jokatu uh, behar dutenak eta ez dute egiten fe, hasteko lan hori behar da egin orain behar da joan egaiterat zaile uh, le biduna eggon kohtu behar dela idatziz lauen behar direla baina dakit eraz kontzientzia duten ez lauen mm. orain arte ikasle baten lau oren sail internazionala bezala, eta orain idatzi emantenan laen horiek desagertuak dira. Opzio bat pirakatzen da biduna. eta opzioek jandouko bezala, edo ere biduna edo kirola baina nez bilak mm. Ta, ez da honar garria hemen, zat egenoko mm. egeritatea. Eta beraz, guk edaitzen ditugu, bai haute txak, me ere egitara kadi egoitea zen da... Mobilizatu, berda, ez zindugu hori utzi, Bestela gora hiarte eraman den guztia, bojoka guztia, azken finana um, ez da bate konkretua izanen. Mm. Bai, eta azken itza ikaslea ere, nahi badugu ikasleak euskara ikastea, berdu, berdi gu eman baldintza egokiak. Berdo te Euskara ikasi baldintza duinetan. Gaur egun egiten duguna da eman pixkat, baina ez aski ikasleak Euskararekin goxoki izaiteko. Ta hau ez da zuzena, ez da, ez da bidezkoa. Ez indugu ikasle bat utzi Euskara maila no. an, sobera palarekin goxoki biltzeko. Mm. Hau ez dugu on, onartzen guk terrenotik. Mm. E, egeda, zuen gain direla alda jikapen horiek ainitza, era kasleak entzuten zaituztego, eh, gai horien inguruan eh, ikasle karteak eh, ikasle edo. Ikasle buha suen L-karteak eh, ere bai, momentuada zabaltzeko hundiagozki eh, mobilizazioa eta euskararen alde diren guziak eh, oktarat pusatzeko, beh, behko dira beste ere mobilizazio batzuk Edo nahi dugu Euskal Euskaraz uh, ari diren jendeak, eta hori nahi badugu, be lana egin behar da. Behar da bohokatu eta guk autetxeak uh, argiki deitzen ditugu, mea autetxe guztiak egurtzen ditugu gutunak, eta jendeak denak alde, korrikan lasterka bai, baina orain behar dira ekintzak argiki behar da joan uh, erraiterat parisen, hemen zer diren beharak. Ba, eh, itzoyekin, eh, Elgaha Gurtzeko Tenorea Jina Zauku. Odei bidakta laida etxemendi, mileskak eh, gurekin izanik eh, goizuntaz, beraz eh, euskara Geroan eh, elkahteko eh, kideak ziztela ezan eh, dugu eta egituko dugu ze bilakaera izanen duten eh, gai horiak eta egia eh, bai, keska transmititu eh, duzuela goizuntan. Eta ara, modibilizatzeko deia ere... Zabaldu erko, el du diran, eh, zera. Egunetan, milizker guregan adzini, eta besta liotak te.